ca Transilvania îți prezintă România în direct, cu Moise siguran. la Europa FM. Și cu Vlad Petreanu astăzi și cu dumneavoastră trăim istoria și o comentăm. Asta facem noi la România în direct, la Europa FM în general. Așadar, doamnelor și domnilor, astăzi, nu începând de astăzi, ci din ianuarie, dacă nu mă înșelui așa, Vlad, se schimbă președinția. Da. Cam atunci. În perioada asta este... Adică acum va fi pentru Obama... Se cheamă lame duck government. Adică guvernul și șchioapă. Așa este în traducerea exactă. Este un guvern care practic nu mai poate face nimic. Un guvern de tranziție, da, o președinție de tranziție. interimar. Și da, Le ah, okay. spune. Bun, deci, viitorul ăsta e. Donald Trump a câștigat alegerile din Statele Unite pentru aceea dintre noastre care s-au trezit mai târziu. <laughs> foarte târziu astăzi. Bună dimineață! Spre deosebire, de noi așteptă Deci, Donald Trump va fi președintele Statelor Unite... Curând, foarte curând Și de aici încolo lucrurile încep să arate Un pic altfel pentru tot Mapamondul, că și vorbim de o putere Care influențează tot Mapamondul Iar țara noastră, în mod special, noi având Un parteneriat strategic cu America În cadrul NATO, dar și în afara lui Un pic, mare atenție Spuneai mai devreme, Vlad, că E, de fapt, un derapaj democratic Nu? Ceea ce se întâmplă în statul Nu, rând. spun că e oscilația democrației Spun că democrația oșilează într-o zonă autoritaristă. Așa, și mai asta? demagogică, mai populistă. Păi, e, cred că e din pricina dezamăgirii oamenilor față de elitele care îi conduc. Nu, nu. Eu te întreb, de ce zici că alegerea lui Donald Trump într-un mod democratic reprezintă o oscilație a democrației? O oscilație către populism și către demagogie. Pentru că Trump este un demagog și un populist. Este un, un mincinos. Este cineva care promite lucruri pe care nu cred sincer și nu sunt singurul că nu cred că are cum să le îndeplinească. Te referi la zidul ăla cu Mexicu? Da, zidul cu Mexicul, revenirea industriei americane, investiții uriașe. În infrastructură. Da. Desfințarea infrastructură și obama așa chiar. Mai departe. Desfințarea obama chiar nu cred că poate face lucrurile astea, dar oamenii l-au crezut. E interesant Cred că merită urmărite analizele în perioada asta și văzut exact de ce anume a câștigat. Am văzut o remarcă a unui, unui director de vânzări din Statele Unite, care spune așa a câștigat, deci Donald Trump a câștigat pentru că a vorbit cu alegătorii cu care nimeni altcineva nu vorbește. Hmm. Între establishment de la Washington și o mare parte din poporul american este o distanță uriașă. Așa cum este de fapt între politicienii din majoritatea democrațiilor occidentale în momentul ăsta și alegători. Nici noi, în România, nici uh, politicienii noștri nu vorbesc direct cu alegătorii, decât în perioada campaniilor electorale, când îi mint că o să le dea salarii. Okay. Și uh, e un moment interesant ca să înțelegeți ce spune omul ăsta, că Trump a vorbit cu oamenii cu care nimeni altcineva nu vorbea. Iată o scenă petrecută la un meeting în campanie electorală, petrecută în vară. Este la un meeting cu afroamericani. Așa să nu spun cu negri. să mai să spun ban după aia. Da. Deci, un meeting cu afroamericani. Și le spune în felul următor, și citez exact. Trump, Trump, ovaționat, după un mic moment de ezitare, zice, ce aveți de pierdut dacă încercați ceva nou, cum ar fi Trump? Sunteți săraci, școlile voastre nu sunt bune de nimic, n-aveți locuri de muncă. 58% dintre tinerii voștri sunt șomeri. Ce, mama dracului, mai aveți de pierdut? What the hell do you have to lose? Momentul în care este un moment de. Așa, e o ezitare în mulțime, după care toată sala aia îl Pentru că le spune adevărul. Uh -huh. sunt, se duce și vorbește cu niște oameni în care sunt, se simt atât de departe de centru deciziei în Statele Unite, se simt săraci, păi da, mă... discriminați, când vine cineva și le spune de ce să-i votați pe oilalți, care vin din establishment. Hillary Clinton este reprezentanta a establishment-ului. Pe când e Trump parte... nu. Pe când Trump nu. Trump, Cine... care atâția ani la televizor a jucat rolul a ceea ce este el, de fapt, al șefului dur, care îi dă afară fără discuție pe toți, nu. Până, bune. ăsta este cel ovaționat de da. masele de clasa muncitoare? Da, pentru tu, că fapt. clasa muncitoare vrea o schimbare. Și în cine să aibă încredere când le, le promite o schimbare? Pentru un reprezentant al establishmentului, cum este Hillary Clinton, care are o carieră politică de 31 de ani, o carieră prodigioasă de altfel, posturi în administrație, fost secretar de stat, adică ministru de externe, Băi, dacă care le promite schimbarea, înțelege, dar sau... Nu este într-o criză internă de credibilitate. Măi, asta este administrația problema. Obama cu Hillary pe post de secretar Sau de ca stați. să închei, sau în cel în outsider, în cel care vine din afară și spune eu nu sunt din acest sistem și vă promit schimbarea. În e... cine crezi? Este cinic, mă, asta. Da. Am citit un bancă, vreau să zic un banc. L-am citit pe internet da. și dau credit. Este pentru prima dată în istoria Statelor Unite când un miliardar bogat se mută într-o locuință publică da. din care va fi evacuată o familie de negri. <laughs> Înțelegi? Deci asta este situația din da. momentul de față de la Casa Albă. Hai să discutem. Da. pot să mai spun un lucru? Da, sigur. Apropo de personajele politice în care cred oamenii. Noi ni se pare, cred că am mai zis asta la radio la un moment dat, nouă ni se pare ridicol Donald Trump. Uh -huh. Este o întâmplare din, din urmă cu mai mulți ani când un profesor german preda în, Marea, în Statele Unite unor studenți americani lecții despre nazism. Și le arăta cum a crescut Hitler și cum a devenit Hitler dictator. Iar studenții americani au povnit în râs și au spus în America, au zis ei, niciodată un pitic cu mustață, cu vocea pițigăiată ca Hitler, n-ar putea să devină un lider politic. Nazismul n-ar fi avut niciodată șanse să crească în America, i-au spus studenții. Și profesorul german a spus, care trăise în vremea nazismului, a spus da, sunt perfect de acord, pentru că Hitler a fost pentru poporul german. În America, dacă va veni vreodată populismul, demagogia, totalitarismul, vor avea altă față. El va fi ridicol pentru restul lumii, dar voi americanii veți crede în el. Este ce se întâmplă acum cu Donald Trump, de care râdem toți acum că arată caragios, dar el a venit pe un fond teribil de neîncredere în Statele Unite, în care 60% dintre americani nu mai au încredere în guvern, Oare câți dintre români n-au încredere în guvern sau în parlament? Da? Și le-a promis o schimbare. Iată că l-au votat. Da. Astăzi vă întrebăm pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor, de ce credeți că americanii l-au votat pe Donald Trump un vot anti-establishment? vreau să te întreb o chestie. Deci nouă ni se pare ciudată chestia mi mie și ție. Noi doi facem parte din establishment? Um, bună întrebare. Formal, nu. Noi nu suntem. Noi suntem jurnaliști, suntem observatori, și critici ai sistemului. Dar nu noi cumva ne-am obi ne obișnuit cu ordinea dar lucrurilor suntem, atât de mult încât dar suntem parte din establishment? Sunt, suntem una dintre puterile din stat, presa. A, atâta cât mai e momentul ăsta. <laughs> dar da, poate că se poate spune. Dacă nu ești atent și nu te faci că nu înțelegi de mulțumirea publicului și nu comunici, băriniști să fii surprins. 0372069599 Vă întrebăm de ce credeți că americanii l-au votat pe Trump și mai ales cum credeți dumneavoastră că acest vot va influența, dacă va influența țara noastră. Bună ziua, George! Bună ziua! Eu cred că ne va influența și mă îngrijorează foarte mult ascunzișurile relației lui Trump cu Rusia și fbi a foarte comunicat mult. că nu există o legătură între da, Trump Probabil că Rusia. nu există, vom afla în următorii patru ani. Problema principală este dezangajarea Statelor Unite din NATO. Sigur, plătesc foarte mult pentru apărarea comună, dar pentru noi va fi dezastruos. Și prietenii noștri ruși, pe care eu, cu de rigoare, i-am considerat totdeauna dușmanii noștri de moarte, chiar dacă am avut președinți și avem mulți care simpatizează cu rușii, Uh, ultimii 200 de ani ne-au arătat că rușii tot timpul au stat la pândă. Noi suntem vânați tot timpul de ruși. Ok, mm -hmm. poate să aibă cineva o altă opinie. Uh, America a votat ceea ce își dorește omul ușor influențabil. Femeile care au fost jignite l-au votat în proporție mare pe De pe ce credeți că au făcut asta? Pentru că Moise și, și, și tu și eu și mulți ne imaginăm că poporul american sau poporul român înseamnă populație foarte educată. Nimic mai fals. Eu nu-mi imaginez asta. <laughs> ah, ok, ok. Atunci <laughs> suntem de acord. Deci a fost votat nu, ne de oameni care, care cred în iluzii. Stai puțin. Cred eu. Ne așteptăm nu neapărat să fie o, ca americanii să fie o populație educată, dar măcar să aibă o educație democratică mai ridicată decât Uite românilor. Uite că nu o zi. au. Uite că nu o au, din păcate. Vom vedea în următorii patru ani ce va face că de la vorbe la fapte este mult. Dar pentru România este foarte îngrijorător. Ne uităm în Republica Moldova, iese un filorus care va scoate în afara legii unionismul. Deci este ce poate fi mai rău. Sigur, este un bufon, dar acest bufon, din păcate, va ocupa Casa Albă. Și cu asta am spus pe următorii patru ani. Cel puțin, vă mulțumesc pentru telefon, George. Problema izolaționismului american, Americii, da, eu cred că în această cheie trebuie să discutăm, de fapt, despre influența uh, asupra, rela asupra României. Pe mine nu mă interesează de America. Sincer să spun și chiar am avut niște controverse și dezbateri pe Facebook. Deci chiar nu mă interesează de America dacă pun problema României în față. Pe mine mă interesează de România. Nu pot fi din punctul ăsta de vedere imparțial Hillary sau Donald Trump. Bineînțeles că Hillary era vipera de care zicea domnul Cristian Tudor Popescu. Se vedea acest lucru, dar măcar aveam așa o perioadă de timp în care puteam să spunem băi, nu se va schimba acest lucru. Cred că Hillary era o garanție a faptului că politicile fundamentale ale Americii, angajamentele fundamentale ale Americii nu, nu urmau să se schimbe. Nu imediat. Era o garanție că nu urmau să se schimbe sau nu în mod radical sau dramatic. Cu Donald Trump nu avem garanția asta Asta nu înseamnă că se vor schimba Poate că nu, poate că Donald Trump Va fi acum, va avea Poate că din poziția de președinte Va descoperi lucruri noi Dar nu avem garanția că America își va păstra Garanțiile față de Restul lumii de fapt Ce spuneți Lucian, bună ziua Bună ziua eu, uh, fac câțiva ani, am citit câteva cărți scrise de Donald Trump și chiar îl apreciaam uh, sincer, ca un om vizionar uh, pe domeniul imobiliar, cum a cumpărat clădiri vechi, uh, le-a renovat, a schimbat din uh, diverse orașe. Sunteți, York, sunteți dar, sigur apoi... că acelea nu sunt niște cărți de piar? Ba da, apoi de am PR. dat seama okay. că sunt cărți de piar, că tot ușor cu, cu aprentii sunt în piar, și când am văzut orientarea lui. Oarecum, împotriva NATO și filorusă rusă, am dat seama că nu e o opțiune bună. Nu pentru... este filo -rusă. hai să ne înțelegem. Opțiunea cum? lui, sau declarația lui Trump, cum că, domnule, intenționăm să fim prieteni cu rușii, e o chestiune pe care, probabil, că americanii da, care... Plumație, da, da, da. da. da. Sigur. Asta nu înseamnă că este filorusă. E, vă spuneam, mai degrabă izolaționistă, pentru că, pe măsură exact. ce se retrage de, de pe diferite teatre, nu neapărat de război, de dacă vreți așa de confruntare economică mai degrabă în multe situații, America lasă spațiu altor puteri. Cum, cum vi se pare dumneavoastră și ascultătorilor faptul că un bufon să zicem sau a, viitorul președinte al Statelor Unite a câștigat cu un discurs împotriva imigranților când această națiune e formată din imigranți. Mm, au nu e formată din imigranți. Da. Asta e controversa mea cu Petreanu. Uitați, am... Interesant. <laughs> am, Sau? Sau? Da. am... La avocatul diavolului vineri am luat telefoane și am rugat românii din America să sune în primul rând. Au sunat și să spre exasperarea evidentă a domnului Popescu, mulți dintre românii din America care vă au sunat, Da, votau cu Trump și erau... Îi susținau politicile antiimigraționiste. Da. Și Domnul Popescu spunea Da, dumneata, ești un imigrant Deci, ne nepotul lui Cristofor Columb Da, cu... dar ăilalți, ăilalți sunt ilegali ăia, deci eu acum nu mai sunt Eu sunt Ăia care aveau cetățenie Eu acum sunt american Ăștii la alții, înțelegeți? Este indignarea și, cum să spun Indignarea pe undeva, îmi pare că trebuie să zic asta Indignarea parvenitului Adică, deja eu am trecut într-o etapă superioară nu i mai suport păști alții. De ce nu a atacat subiectul corporațiilor, că până la urmă fiazele locurilor de muncă au venit pentru că corporațiile au și Dar încă o dată vă spun de muncă în altă Nu imigranții. Albi nu și-au de muncă în fabrici datorită imigranților, ci datorită lucomiaționilor marilor corporații. Dar nici Care măcar. Lucian, Nici măcar cam. nu sunt în situația asta în momentul de față administrația Obama, așa cum a fost ea, printr-o politică socialistă, am zis eu la vremea respectivă și în continuare susțin asta a reușit să treacă America de criză. Ei nu au o problemă economică în momentul ăsta. Din contră! Deci pe un fond bun de creștere economică, e adevărat, după criză, băi, ne uite ce similitudini sunt față de marea depresie din anii 30. Deci, după ce au depășit niște probleme, da, se, o democrație se duce către, către altceva. Este incredibil cum se repetă istoria. Adică nu e explicabilă chestia asta cu... Uh, cu, muncit, cu clasa muncitoare, Vlad, din Statele Unite. Da, pentru că nu o duc rău în acest nu, moment. Uite, stai puțin, nu poți judeca în felul ăsta. Oamenii nu consideră că dacă acum au unde să doarmă, e bine și nu trebuie să protesteze pentru că bunicii lor în Marea Depresie nu aveau unde să doarmă. Nu așa se judecă. Oamenii stabilesc standarde diferite de la o epocă la alta. Nu, nu, eu vorbesc de criza asta de acum din da. Statele Unite. Da. Am făcut o paralelă între marea depresie din 29 33 36, da? Când da. s-au rezolvat lucrurile, iar apoi, mă rog, America nu s-a dus atunci spre N-a oscilat democrația, cum zici tu S-a întâmplat în partea asta de continent da? Da. După criza respectivă da. Acum însă avem astfel de mișcări După criza din 2008-2010 A durat ea 2011 cel mult Avem mișcări din astea grave Prin ieșirea Marii Britanii da. prin, Să că în state eu o, o poveste mai veche Adică semnalele au venit a apărut în urmă cu mai mulți ani o mișcare numită Tea party atunci, care era o mișcare de protest la adresa establishment și care a trimis reprezentanți în congres. Da. establishment nu s-a reformat. E o distanță, e o dezamăgire profundă față de elite care a promovat non-valori, care este percepută în mod corect de foarte multe ori ca fiind coruptă și că nu mai reprezintă interesele poporului. Votul universal dă dreptul oamenilor acum să facă sau dă posibilitatea oamenilor să se răscoale prin vot. Uh -huh. Adică înainte în evul mediu, când erai nemulțumit de baron, trebuia să ieși cu furca. Acum da. te duci la vot. E o răscoală ce se întâmplă cu zici Eu tu, cred că da și nu cred că se întâmplă numai în America. Este un nou paș 8, dar de partea cealaltă, înspre partea autoritaristă. În paș 8 erau anti-autoritariste, erau o mișcări liberale de uh, revoltă, da? Revoluții liberale acum e pe partea cealaltă, nu mai credem în voi. Am mai văzut o opinie și imediat Marius vin la dumneavoastră, dar vreau să mai provoc cu ceva pe Petreanu. <laughs> Am mai văzut o opinie interesantă, mi-a dat-o cineva astăzi pe Facebook. Alegerea lui Trump înseamnă moartea neoliberalismului. Nu știu, mă. Bă, niște zone Bun... în care nu mă pricep. 0372069599 Marius, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, vreau să vă întreb dacă vedeți o paralelă între România anului 2000 și situația de acum, de la alegerile din America. Exact pe dos. Vă referiți la concursul Vadim Iliescu, bănesc. Exact. Doar, doar că și atunci, probabil, o mică diferență, nu mai știți nu, exact, nu, a fost mare. Nu, a, a fost mare. A fost și Da, exact. Deci Iliescu a câștigat cu aproape 2-3. A câștigat, dar rut. Prim, <laughs> în primul tur. În primul tur... În primul tur Vadim a intrat... Nu Vadim s-a calificat așa, da. pentru că nu s-au înțeles Isărescu și Stolojan. Și au, cal... da. au candidat în pe același public, au luat fiecare 10% și cu parcă 19% a avut, dacă, nu mai am, dacă mai amintesc eu bine, Vadim în da. 2 a intrat în turul 2. Da, vedeți? E diferența asta cu votul în două tururi, care în America nu există. În America se votează într o singur tur. De aia sunt state care votează Democrat sau Republican și districte care votează Democrat sau Republican Practic din păi, totdeauna. Da, da. În America participă doar doi candidați? Nu, un, participă zi. mai mulți. Nu. Au fost și libertarieni, au fost și independenți, dar iau au 3, foarte 3%, puține 3%, voturi. Da. E, e adevărat, e o analiză care spune că Hillary Clinton a fost încurcată anul ăsta de voturile puține câte au fost pentru libertarieni și pentru independenți, pentru că uh, Trump a beneficiat de un vot de revoltă extrem de compact. În timp ce Hillary, fiind mai moderată, mă rog, n-a avut... Ad adică n-a putut să culeagă toate voturile moderaților. Înțelegeți? A, da, așa da. cred și eu. Și uitați-vă și în Franța. La un moment dat, după Sarkozy, a venit la putere... Monsieur Hollande. Adică exact. stânga. Exist, da, există un curent din asta în care pare se că și americanii au teleormanul lor sau genul ăla de... de... A apărut pe Facebook o fotografie că, cu, da. cu statele Unite pe care scrie TaylorMann, așa, de-alatul. De exact. Așa. Ori eu citeam uh, o statistică, în America peste 50% din populație analfabete, nu știu la care nu este, nu, nu, nu, stați puțin, că nu... nu da, Iertați-mă, adică asta este condiția în democrație. Nu poți Asta eu când am spus că Trump a fost votat de albi fără educație sau cel mai mult cu educație medie, asta este o constatare statistică, nu este o acuzație. Oamenii ăștia au drept de vot și fac parte dintr-o națiune, plătesc da. taxe. Și în România, oamenii aceștia votează într-un fel sau altul. Nu e o acuzație pentru ei. Nu, hai să clarificăm nu. puțin lucrurile. Marius, dacă mi voi doar da. un minut, rămâneți pe fir, nu închideți că continuăm după aia discuția. Vlad aici am ceva de spus și am spus o și la Pasila Bizidei înainte de alegerile astea. Eu cred Că într-adevăr e o problemă cu lipsa de educație sau, mă rog, să zicem, o educație precară. Nu ești analfabet, știi să citești, chiar înțelegi ceea ce citești. De multe ori, dacă e să o transpunem problema în România, ai și liceu, ți-a luat și bacalaureatul, chiar dacă poate ai copiat la el, ești atât de citit încât poți să ții niște informații de pe internet, dar nu ești capabil să ai încredere în ceea ce ai învățat tu la școală. În felul ăsta, ești extrem de manipulabil și devii victima populismului în mod inevitabil. Ajungi până la urmă să crezi în prostiile alea, să nu-ți mai vaccinezi copilul, să mă înțelegi. Da. Să crezi în atacul cu euri asupra okay. națiunii noastre și așa mai departe. Da, dar face parte din regula jocului. Face asta. parte. Din, deci asta e lipsa de e, e o educație pe care pe care culmea ne-o dă tocmai accesul rapid la informație masivă, bombardamentul informațional care este Internetul din ziua de astăzi. Îți dă impresia că știi, dar nu te face mai deștept. Marius, bă, bă, bă, Marius, se, Marius Care o, o descriează noastră se numește analfabetism funcțional. Funacional. Nu chiar. Ana, deci un analfabet funcțional sau? nu e capabil să înțeleagă un text. Poate să-l reproducă, să-l citească, dar nu e capabil să înțeleagă esența. Ce comunică textul respectiv? Am înțeles. Uh, bun, acum, asta sunt legile democrației. Eu vă întreb altceva. Democrația, fiind ea proastă sau bună, cum e, că se spune că altă formă mai bună nu s-a descoperit de conducerea unei țări, mi se pare firesc ca principiu, ca 51% să dicteze pentru 49%? Da. da. Mie nu. Okay. Mi... Și care e alternativa, cum propuneți? Tsarismul luminat. Nu, nu, nu de deci ce propuneți? Adică. -am Știți, am e alternativ. vorba nu, a lui Churchill. Democrația este cel mai prost sistem posibil, cu excepția tuturor celorlalte. România, în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599. Hai să trecem peste. Deci până la urmă vă spun, mă interesează să înțelegem acest fenomen, măsura în care el poate afecta și țara noastră. Eu zic o afectează de mult. Adică ei, după 16 ani au ajuns și americanii unde eram noi cândva, mergând înapoi, adică într un fel de regres așa, dar și mai ales v-am spus asta, în ce măsură ne poate afecta pe noi? Ce spuneți Cristian, bună ziua? Bună ziua m am ascultat cu mare interes, aș vrea să încep cu o definiție a fericirii. Cred că nu se mai aplică poporului american de s Trump. trebuie Trebuie să în primul rând, ceva de făcut, toată lumea are ceva de făcut, Acolo, cineva de iubit și ceva în care să crezi. Uh -huh. Și cred că aici au pierdut ei, pentru că nu mai au ceva, un model în care să creadă în viitor. Da. Cred, iarăși, că discursul lui Donald Trump a transmis emoție da. versus Corect. un discurs uh, fad. Da, așa e. Ca să... că a abordat direct toate problemele Adică a vorbit uh, Chit că n-a avut o, o soluție pentru ele Dar a abordat, a vorbit Fără ocolișul Da, vedeți unul din defectele democrației Pe care nu știm cum să-l corectăm este că, Pentru funcțiile în care Ajungi prin votul popular Trebuie să ai carismă Mm -hmm. Și uneori exact. carisma, de fapt, aproape întotdeauna, din păcate, carisma este mai importantă decât priceperea. Confundați cauza cu efectul, domnilor, dacă îmi dați voie să intervin. Deci, faptul că un carismatic este ales de către popor arată nivelul poporului în primul rând. Da, deci, na. Da. Se întâmplă peste tot. În general, votul popular favorizează carisma. Nu, se întâmplă peste De unde sunt votați specialiștii în loc de carismatici? În țările cu, o educa... cu altfel un alt nivel de educație. Cum dacă ar vrei... fi America. Nu. Dar Acolo cine? nu au un mare nivel de educație. Cum tocmai... ar fi cine? Păi, Finlanda, țările nordice, Dar de unde știu că pentru finlandezi, prim ministrul Finlandei, care nici nu știu dacă e ales direct, nu are carisma. Poate că pentru ei are carismă. Aia au un umor de la cenușiu în Finlanda. Sunt cei mai depresivi. Forma este importantă în care este prezentat. Da, Cristian, Cred cum crezi că ne, ne va afecta? Au da, nu scuze. Da, poftiți. Cred că nu mai au răbdare. Nu, sigur, sunt și ei conștient că dacă nu schimbă ceva în abordare, o să ajungă la, la același rezultat în viitor. Nu mai au încredere în viitor Și cred că iarăși au contribuit foarte mult scurgele de informații De Wikileaks Adică fenomenul Wikileaks A, a indus insa. neîncrederea până la urmă în sistemele de guvernare Nu cred asta Nu cred asta Oamenii erau setați să nu voteze pe Hillary Wikileaks a fost un pretext oferit la un moment dat nu, nu, nu, nu zic în contextul, vorbesc de context general. Wikileaks a demonstrat erorile și breșele tuturor sistemelor. Wikileaks vorbesc ca... de deci, a da, cu ceva vreme, cu ce s-a întâmplat acum. Efectul Wikileaks, se da, efectul, Wikileaks este, efectul Wikileaks este de erodarea încrederii publicului față de elitele conducătoare. Exact asta este asta, efectul. să da. Cred că se demonstrează, de fapt, limitele capitalismului Astăzi, corporațiile ajung să fie deasupra guvernelor și deasupra intereselor poporului? Impactul pe noi în Europa? Păi nu, exact. Alegerea teoriilor... lui Trump arată contrariu. Iertați-mă, dacă corporațiile erau atât de tari, Trump n-ar fi fost ales. Făcea o ea ceva, făcea o manevră, habar n-am. Deci, alegerea lui Trump, tocmai asta face, demontează teoriile conspirației. este într-adevăr un exponent al capitalismului, al corporației, dar vorbim de celelalte, vorbim de medicină, vorbim de farmaceutică, vorbim de, de toate celelalte care probabil sunt vor fi impactate, nu știu. Și cred ultima idee că Nu va cred. Europa. Nu văd cum va ar putea fi impactată. Da, ok, bine. Spuneți despre Europa. Cum va deveni? Diceam doar că va fi impactată pentru că se va regăsi în situația de a, de a deveni mai responsabilă, mai implicată, mai unită. Sper. Hmm. Ce zici, Vlad, de chestia asta cu Europa unită? Nu cred că va fi Europa. este într-o situație foarte proastă. Cum am mai spus, Europa, fără pilonul american, este șchioapă și instabilă. Cred că victoria unui populist și a unui demagog în Statele Unite va încuraja mișcările centrifuge în Europa. Anul viitor sunt alegeri în Franța și frontul le Front Național, da, frontul de extremă dreaptă al doamnei Le Pen va face frexit. Da, frexit. da dacă Deci ideea e așa, dacă se întâmplă un frexit în Uniunea Europeană, Uniunea Europeană devine o frecție la propriu și s-a terminat. Nu, nu cred că e cazul. Nu e cazul? Nu. Deci, așa, cum, zis, cum să plece Franța? Unde să plece Franța? Unde a plecat și Marea Britanie? Afară din Uniunea Europeană. Nu cred că nu Franța crezi? vrea acest lucru. Nici doamna Marine Le Pen. Eu zic. Mi-e teamă de altceva. Eu îți aduc de aminte? No da. Stai puțin. Eu îți aduc aminte că ne-am culcat liniștiți că Brexitul nu o să treacă la vot în Marea Britanie și ne-am trezit șocați ca a trecut. Nu e așa. Ne-am culcat mă rog, cam... adică, nu. Încă era favorită. Mm. Da? În azi dimineață când ne-am trezit și am vorbit pe... Nu pleacă Franța nici da. da. Sper De ascult, să nu, put, nu, riscul este din contră. Ca Franța și plece. Germania să facă un uh, nucleu dur mai mic nici măcar cât zona euro din momentul de față okay. și să arunce peste bord restul, inclusiv România. Deci, dacă... deci nu fuge Franța, Bine, fuge deci... România alungată, nu, adică Asta spui... e un risc. Nu, deci fuge uh, Franța împreună cu Germania. Asta da? Spui. da, da, da. da, da. <laughs> Bine, Franța, Germania, fi... Olanda, sunt câteva țări acolo care analizează această posibilitate Așa. de niște ani de zile. Okay. Efectul asupra României e același. Da. <laughs> 0372069599 Tudor, Tudor, bună ziua! Bună ziua, Moise. Îmi pare bine că v-am prins pe fir. Winston Churchill zicea că în cea mai mare a democrației poți să vezi dacă vorbesc 10 minute cu, cu votantul mediu. Și asta, asta spune un pic de, de, de ce se întâmplă și în America. Dar eu văd două probleme. Una am dezbătut-o. E clar un vot anti-establishment. Al doilea, Trump a venit pe un val al anti-globalizării și al anti- Nu, stați un așa un pic. Nu, iertați-mă. Deci asta cu establishmentul? este o invenție pur socialistă. Spuneți-mi și mie, Obama era establishment? Da, sigur că era establishment. Obama, da, fiindcă a fost un politician de carieră, a venit doar cu un alt... omul ăla, deci, iertați-mă, știți ce a făcut, a făcut cu ObamaCare? Vreți să vorbim puțin despre ObamaCare? Prin ObamaCare i-a pus să plătească mai mult, puțin mai mult, nu mult mai mult, pe cei care deja aveau asigurări medicale, pentru a asigura uh, sănătate și celor care nu aveau deloc și care nu intrau. Mă înțelegeți? A făcut, nu știu da. cum să vă spun, da. un sistem care da. nu e Socialist. nici măcar... Da! Deci cum da. puteți să spuneți... i mai mult pe mulți americani. Faptul că faptul Obama mult, da. era un negru-alb, cum mi s-a spus la început, că a făcut o școală, că, a, că e politician și de asta. Asta nu-l face domnul establishment de niciun fel. Da, cum să nu. Obama este partea establishment-ului. Obama este parte establishment, establishmentul. Dar a fost un președinte mai concentrat pe politica internă din Statele Unite și pe provocările din vest, adică dinspre China. Dinspre Marea Chine și din Asia. Obama pentru europeni nu a fost un președinte grozav. Nu. Nu a fost. A fost. Pentru europeni, Obama a fost un președinte izolaționist. Da. Deci el a retras America da, da. din Europa Într-o mare pentru, măsură și în afară de A fost tot izolat da, în, în afară de câteva mici zone De contact cu Imperiul Mă rog, cu Federația Rusă <gânt> Nu cred că e mare Imperiul diferență. RSS era să zici. Da. Așa. Știi care e trăsătura principală a Imperiilor? Este că nu pot supraviețui decât prin extindere teritorială Permanentă. De tot vine să spun Permanent. Imperiul da. Rus. Hai să lăsăm pe Tudor da. să-și termine Scuzați. ideea Poftiți Tudor da, da. A doua idee, care pentru mine Asta e, asta e punctul, un pic Această, cred, că, cred că lumea a trecut Printr-o globalizare destul de accelerată Și eu sunt un, cred în globalizare Cred în diversitate Am avut ocazia să mă bucur de ele ca și student în străinătate Și mă bucur de faptul că am un job Care probabil un italian l-ar la Dacă n-aș fi eu în, în corporația asta Deci cu siguranță îi văd beneficiile. Dar în același timp În același timp Înțeleg Înțeleg Că dacă schimbările se petrec într-un timp mult prea rapid, populația uh, are, un, uh, are, o, are o reacție. Și eu văd aici reacția, fiindcă asta s-a văzut și cu marea depresie când, când uh, trade-ul la nivel mondial a scăzut dramatic într-un într timp foarte scurt, fiindcă a fost o lipsă de încredere, fiindcă diversitatea funcționează doar când este acceptată. Dacă nu este acceptată, diversitatea creează haos. Deci, să ziceți că asta acesta e sfârșitul asta... globalizării? Hmm. Nu Interesantă spun, că teorie. spun că se încetinește. Spun, cred că se va încetini pe o, pe o perioadă pe fondul crizei imigranților și asta e și asta e una dintre uh, probleme și cred că se va încetini pentru o perioadă. Dar știți că dacă faceți o comparație cu ce a provocat marea depresie, adică dumneavoastră spuneți că acum globalizarea încetinește pentru că iată ce s-a întâmplat în istorie când s-a fost marea depresie. Dar marea depresie din anii 30 a fost provocată de fapt de o schimbare profundă în modul în care se făcea agricultură. Pentru că agricultura a început să devină industrializată și atunci milioane de fermieri americani nu au mai obținut profiturile minime ca să poată să-și mențină fermele și să-și plătească creditele la bancă. Și a apărut o criză de supraproducție. Asta este fundamental ce a provocat atunci Uh, criza. Dar asta nu a oprit industrializarea agriculturii, iar acum Statele Unite, din câte știu, sunt principalul exportator de cereale din lume și probabil oh my cred, God. principala pro, uh, putere agricolă, mă -nșel? Nu. Principala putere agricolă, oh datorită, datorită industrializării agriculturii. E mai complicat. De nu a, a durat ceva ani până s-a acest lucru. Tudor, tudor, da, când a a multă tudor, când credeți noastră că a început globalizarea? Uh în începutul secolului 19, probabil, Aha, este corect. în termenul da, da, da. Este corect, mai s-a accelerat. Bine, atâta vreau să știu. Băi, asta e o provocare să știi. m Am gândit și eu, cred că nu astăzi, dar mâine, cred că cred că ar trebui să încercăm să răspundem -o la această întrebare. Dacă este începutul sfârșitului globalizării, e o nu temă e de analiză importantă. Eu sunt împotriva, imposibil. Și eu, eu sunt împotriva. Adică cum ar fi? Oprirea globalizării ar fi impunerea de bariere vamale, taxe vamale, și uh, taxarea suplimentară a celor care fac producție în alte țări. Adică reîmpărțirea lumii în blocuri economice. Da. Care da. duce în mod inevitabil la reîmpărțirea în blocuri militare. Așa s-a da. întâmplat în istorie de fiecare. Da. NATO poți, este adică... în momentul de față o polarizare militară. Stai, domne, că până la polarizarea militară ai lucruri elementare. Adică oamenii Bun. cumpără cu un anumit preț anumite obiecte. Așa. Dacă mâine te duci și le spui că obiectele pe care le cumpăr o să coste de 2-3 patru ori mai mult, da. s pută să devină mari fanei globalizării. Dar ăsta este programul lui Trump. El Fapt, a atacat chinezăriile, frățioare. Așa a e. A câștigat e. alegerile cu asta. Așa e. Și e ridicol, că nu va face asta. e ridicol că l-au votat taman americanii săraci, în primul rând americanii săraci, pentru care măriile de prețuri sunt Realmente nesustenabile Și l-au votat săracii pe el, un miliardar Care nu plătește taxe de 20 de ani și va mai ridicol, nu există Și crezi că nu, că nu se va întâmpla asta? Eu Ce sunt anume? îngrijorat Bariere ale? Dar am o veste bună Domnul George Zafiu, directorul nostru de programă Ne anunță că ar vrea să continuăm această emisiune Că îi place uh -huh. Așa că, stimați ascultători, continua să suna Stăm până pe la două și jumătate cu dumneavoastră O să facem la un moment dat o scurtă pauză și atât Bună ziua, Claudiu! Bună ziua, domnilor! Vă ascultăm. Toată lumea tremură acum, pentru că există riscul să se scape hățurile din mână. Știți cum e? L-au pus acolo pe unul care poate lua decizii singur. E, nu chiar, să știți că nu. Adică, am un sistem de check-and-balances, cum se spune, foarte au, bine statuat. Au, nu poate deci... e? e foarte puternic, dar nu poate lua decizii de capul lui, așa. Este totuși un om care are o forță, atâta financiară, cât și acum că au atras mațele după el. Da. Dar, uite, bună, observați, într-adevăr. Deci are Trump tot ce trebuie pentru... Un om care îl dărâm așa ușor cu una, cu două. Uh -huh. E de ajuns puțin să dea la oameni ca să primească mult în schimb. Știți cum e Trump? Este, cum poate să zicem așa, absurd. Ar fi fost un Vadim Tudor dacă ar fi ieșit în România. Este omul care poate să zică gata până aici. Până aici ce? A, asta aici, cu, a, așa. Cum e întrebarea. Trump poate fi omul care nu este doar un semnatar de acte sau vreun parafar, poate fi omul care se impună printr-un fel sau altul. Da. Tot nu mi-e clar, să se impună în ce sens, Claudiu? Gata ce? S-a terminat în cu luat ce? Decizii, fără a se impune. Decizii, în legătură cu ce? Doamne, noastră, deci încă o dată, avem, uite, aici, în România, tendința de a crede că ăsta e un fel de Iisus, Donald Trump. Nu, nu, de ce? E poate fi omul care creează haos în lume. Toată lumea e frică de Trump. În felul său, da, era să facut blasfemia blasfemie poate acum. Crea da. Haos. Orice revoluție creează haos, vorbine. hai să zic așa, să nu mă blesteme cineva după aia. Deci, cum vedeți dumneavoastră această problemă de la acest Eu om? Eu o să văd America mult mai prosperă și chestia asta va fi, vă spun sincer, benefică și pentru Europa. Okay. Se vor, ști din, capul, se vor ști din capul locului anumite lucruri. Ce știți? lucruri? Nu, Fiți nu mai vor precis. Vor deci, vor în ce fel va deveni Europa mai prosperă? Cum vom deveni post... noi mai prosperi, ziceți-mi, prin exemplul lui la Trump? politicile lui externe, la absolut tot. Noi știți cum e. Noi... Dați-mi... Alo, Suntem... stați o secundă, stați o secundă. Hai să nu mai vorbim generalități. E interesant. Deci, dumneavoastră, credeți că Europa va deveni mai prosperă? Deci, inevitabil și noi, românii. Pentru fel izolat. Cum? Cum? Dați-mi... Explicați-mi da. mecanismul, că nu înțeleg noi ca europeni trebuie să nu ne mai bazăm și știm că nu vom mai aștepta nimic de la ei. De la americani? Da. Și Doamne, înțelegeți la că la națiunea la... ei cu 20 de ani, din punct de vedere tehnologic, înaintea României, înaintea mediei orice, europene? Da. Mă înțelegeți? Și nu e problema de asta. Tocmai atunci, haideți să fie chestia asta cum ar veni un uh, impuls pentru noi europenii să facem și noi ceva, măcar nu să-i să prindem din urmă, să nu rămânem atâta de mult în urmă. Da, ok. Asta e. E punctul noastră de vedere, vă mulțumesc pentru deci, el. dacă nu mai suntem în contact cu civilizația americană, ne va fi mai bine că vom fi mai buni ca civilizația americană. Aici, aici e o eroare pe care multă lume o face. De fapt, să știți că, și asta ziceam că e o provocare, pentru, noi, pentru mine cel puțin, eu iau ca atare și rog și pe tine să scrii despre asta, că să prețuiesc opiniile, chiar dacă ne mai contrazicem uneori. Deci, domnule, în Așa. ultimile două secole, cum spunea mai devreme foarte corect Cristian, cred, într-adevăr, prin deschiderea, prin picarea una după alta a barierelor vamale, pur și simplu schimbul de idei, mărfuri, au dus la acest progres tehnologic extraordinar, da. care a culminat cu internetul. Internetul este suma globalizării. Da, vorbesc acum cu Petreanu, dar la fel puteți să, pot să vorbesc pe internet cu un milion de oameni sau mai mulți chiar da, pe internet. Uh -huh. E chestiunea asta, schimbul de idei este cea produs și prosperitate și reducerea ratei mortalității și asta este globalizare. Acum că în momentul de față o parte a Americii și din Europa și din România are impresia că izolarea ne scapă de chinezi și în felul ăsta o să trăim noi mai bine, greșeala este profundă, mi se pare mie. Da, știți cine? Dacă, pentru cei care au dubiu ăsta sau care cred că izolaționismul este sau izolarea mai bună decât globalizarea, știți cine este un campion al izolaționismului? Um, Coreea de Nord. Aia da, este o corect. țară care este definiția izolaționismului. Și iată, are o provocare Dacă vrea mare. cineva să... Adică acolo ăia sunt, mamă, ea, o civilizație autarhică, o, nu, o economie autarhică și o societate autarhică. Ei au ideile ciuce, ei, între ei, rezolvă totul de unii singuri, nu se bazează pe nimic din afară și sunt foarte fericiți în felul ăsta, doar că doar că, doar că mai primesc mâncare din când în când de la chinezi 0372069599 Prelungim această emisiune până la 14 și 30 de minute Ne vedeți în același timp live pe toate conturile noastre de Facebook Pe site-urile europa.fm.ro și bizidei.ro Bună ziua, Adrian! Uh, bună ziua! Bună Vă ascultăm. Bună ziua! Uh, ce vreau să spun dintr-un punct de vedere al unei în amândouă cetățeniile? Ah, este... Ce tare, sunteți american și canadian. Nu, canadian nu sunt români și american. Așa, haideți vă vă spun... mai zâmbim. Da. zâmbim din când în când. Vreau să vă spun unul, să-i apăr pe românii care, sunt, care au votat cu Trump. Ei, în general, au plecat dintr-o țară înainte de 89 comunistă. Și imediat s-au înscris în Partidul Republican. N-au plecat -au un plecat. milion de români înainte de 89 din România. Mai mult așa de jumătate plecat. să plecați după 89, să știți. Sunt Eu, un milion sunt aproape de români în America Eu, acum. dar n-am zis un milion, am zis așa ceva. Mm. Uh, sunt foarte puțini români care încă mai spun că sunt români acolo, dacă vă uitați în statistici. Dar mm. vreau să vă spun că acești români care au plecat înainte de 89 au un cuvânt greu de spus față de cei răi. Ei sunt cei care ajută, în general, să răzbească în America pe cei care au venit mai târziu. Okay. Uh, și uh, ce ei vă de cu Trump. ca că a unul zis. foarte... Așa. Ca fiind foarte corupt. Din cauza aceasta continuă să susțină Partidul Republican indiferent de ce se întâmplă. Păi iertați-mă, dacă n-ar fi fost lideri, vreo 60, dacă nu mă înșel, ai Republicanilor care au votat cu Hillary, aș înțelege asta, ce spuneți Da. Noastră. Deci, din punctul meu de vedere, eu care am votat Republican până anul ăsta, Trump reprezintă o fracționare a partidului. Finca Colin, Colin Paul a publican... votat cu Hillary. A declarat exact, că face asta. Exact. exact. Eu n-am mai votat, fiindcă votul meu este anulat oricum de-al Deci <laughs> nu am ce să vă mai spun. Uh, <clears throat> și eu nu aș fi așa de închijorat din punct de vedere al României. Pentru că Trump nu va schimba prea mult. Uh -huh. De ce credeți asta? Uitați că republicanii au pus România pe hartă. De avem NATO Eu E oarecum corect ceea ce Are Oarecum este sigur corect. Și mă îndoiesc că Trump, după astea trei luni de zile, când va fi pregătit, nu gluma, pentru președinte, fiindcă acum nu e calificat. Asta e adevărul. După astea n-ați un un Dați-mi voi, dați-mi cu tot respectul, Adrian. N-ați adus un argument. În momentul în care republicanii, cum ziceți dumneavoastră, au pus România pe hartă, indiferent că vorbim de Nixon sau că vorbim mai încoace de George Bush Junior și intrarea noastră în NATO, au, America a avut un interes. Faptul că, America, că republicanii au mai făcut asta odată și că Trump este oarecum republican, fiind de fapt sursa unei controverse uriașe și în interiorul republicanilor, nu mă liniștește pe mine ca român de aici din România. Poate pe dumneavoastră ca român din America să vă liniștească pe mine, nu. Aveți da. și un argument? Este da, foarte posibil ca uh, România să cadă din nou în sfera de influență a uzdiei. Fără îndoială, este o mare prob probabilitate. Păi v-a schimbat opinia cu 80 de grade. Eu nu mi-am schimbat, de aceea nu am votat cu Trump, v-am spus. Fiindcă sunt și român. A, ați vrut doar așa, așa să, ne mie, să ne faceți să ne... Nu că se va întâmpla asta? Sigur că mi-e teamă. Dar ai ce să faci? Asta au vrut americanii. Am vorbit cu prietenii mei care au votat cu Trump, mi au uh -huh. explicat foarte simplu care sunt argumentele lor, uh -huh. au întors spatele la Europa și nu cred că le pasă prea mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru telefon. Rămâneți, vă rog, pe linie George și următorii și, pentru că o să revenim după două minute de publicitate.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 de gustul dulce și aromat al fructelor scăldate în soare și de răcoarea apei de munte. Just natura te bucuri de fructe! Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. România în direct la Europa FM te ascultăm! Continuăm așadar dezbaterea cu dumneavoastră întrebând-vă cum credeți că va influența decizia lor și schimbarea, această schimbare din Statele Unite, viața din România. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, George! George! Alo, bună ziua! Vă ascultăm! Alo! Da! Da, mă scuzați, am un pic emoționat am la în direct. Vă mulțumesc în primul rând pentru tot ceea ce faceți, pentru că pe Uh, nu știu acum exact uh, Care ar fi fost motivul americanilor Pentru care l-au votat pe Donald Trump Deși uh, consideram Chiar am vrut să pun un pariu Când că știu că la casă de pariu, că pariu Nu aș vrut să fie el Am fost oarecum dezamăgit nu. avea cotă 1,5 Să ea. știți, am mai informat colegul a, Luca nou. Dimineața asta care știe și urmărește Avea cotă Trump 1,5 uh -huh. Deci cine a pariat -a, pe el ea... Ieri avea 4 și, și ceva Ca deci, să vezi uh, situația. De da uh, era ideea că... Dar vă pot... Sau pot să am o părere în legătură cum ne va afecta pe noi, deoarece am ascultat oarecum acum două zile și interviu cu domnul general de Geratu sau ceva de genul. Ieri. Și... Așa? Da, spuneți. Ieri. Așa? A -a. Cum ne va afecta pe noi? Și consider că, din punct de vedere al... Uh, știu, influenței NATO uh, va fi oarecum o... o o palmă dată României de trezire, fiindcă după 2004, efectiv, am abandonat, știu, să mai băgăm măcar, știu, câtuși de cât, să zic, bani în, în, în apărarea României și ne-am culcat o ureche că toată lumea va apăra, știu, facem parte din NATO și toată lumea va sere în ajutorul nostru în cazul în care, știu, vecinii noștri ies. știu. Da, am înțeles, am înțeles. Cap, ok, bine. Așa? Și da, din punctul de vedere, ne, ne va afecta și. Din punct de vedere economic, consider că un rezultat... Asta depinde și de români ce vor vota pe 11 decembrie. Părerea mea, dacă vom vota tot pe cineva care este și împotriva, să zic, democrației, oarecum, cu siguranță și din punct de vedere economic vom fi, știu, afectați. Dar deocamdată consider că suntem afectați sau cel puțin în viitorul nu neapărat apropiat, vom fi afectați din punct al NATO. Mimetea, mă, vă spun sincer da. de mimetism. Mulțumesc pentru telefon, Daniel. Uh, uh, George, scuza, scuzați-mă. Deci scurtez această discuție pentru că s-a auzit destul de rău. Deci, într-adevăr, generalul de Geratu a spus că va fine, voiit să ne înarmăm mai mult. Când ăștia votează creșteri de salarii și de pensii în Parlament pe bandă rulantă, du-te acum și spune în campanie electorală că e o problemă uh -huh. de securitate nasoală. Da, corectură. Colegul Luca mă corectează și îmi spune... Cota domnului Trump era 5, nu 1,5. Bună ziua, Daniel! Bună ziua, Moise. A fost înainte un vorbitor care a zis că efect al globalizării. Să știi că și eu sunt de acord cu ideea asta. Un efect negativ al globalizării și a liberării circulații. Ca numai în Statele Unite, și în Suedia, și în Germania, e efectul ăsta a populației care... Deci nu se pot asimila în termen atât de scurt de unde vin emigranții. Nu pot să ajungă la nivelul deci, care... Deci prin globalizare vorbim... dumneavoastră înțelegeți da, venirea pe imigranților peste europeni. -a și știți a liberei circulare. Nu, ala este multiculturalism. E o diferență între globalizare. Păi nu e, e diferit. Nu e, nu e. Cum să nu fie diferit? Globalizarea e un fenomen, în primul rând, economic. Ce spuneți dumneavoastră este da. imigrație, sunt refugiați, domnule. un pic, Daniel globalizare, e că îți permit să-ți cumperi un iPhone cu 6 de... Am dat acest exemplu, cred că o să primesc amendă până la... Eu. Vreau să precizez că eu am telefon da, Samsung. Da, un telefon nu contează. și-arăt pe Facebook. Am telefon Samsung, da? Deci, am luat acest exemplu cu iPhone-ul, că e făcut în... Mă rog, e concept american. Deci are, co are ele component de Samsung foarte multe, să știți, făcut de coreeni, e asamblat la chinezi, ceea ce îl face accesibil mie, dumneavoastră, accesul la informație, că altfel ar costa nu 700 de dolari sau cât e un iPhone. Cât Zi înainte. Ofi? Vreo 3000. Mă înțelegeți dumneavoastră? Asta e globalizarea. Ați înțeles? Da, da. Da, dar nu se mai face în Statele Unite, cum nici Mercedes-ul nu se mai face în Germania. Și deci ni-am ne-am sus sau am. Cum să nu se facă mercedes în Germania, domnule? Păi se face și în Ungaria, se face și peste tot cutiile... Se referiți se face, la componente, deci, așa. și. Păi, globalizare, așa. nu? Asta da. e globalizare. Da. Deci, deci nu se mai face ca până în 89, mașina mașină germană Și în ăsta Germania, nu e bine, da? înțeleg, de la dumneavoastră. Păi, eu asta spun, că și neamțul și Suedezul eh, Volvo are motor de forță și suedezul uh, vede, de-a de prins ce a zis... Uh, Dom'le, mercedes cu motor Renault, unele dintre ele, nu e chiar Mercedes Smart, trebuie să recunosc asta, cu motor făcut la Pitești, este, devine accesibil unor oameni care nu puteau altfel să se atingă de el. Eu mă înțelegeți? noastre, dar... E, e, care sunt țările dezvoltate, populația de acolo, a suferit un regres datorită globalizării și... E greșit. Din contră, a suferit un progres. A avut acces mai mult la niște... Dar sigur, asta prin calificare. Prin calificare s-au creat în Statele Unite niște milioane de milionari. Am și o întrebare. De ce credeți că unele fabrici au mutat producția în țări în care munca e mai ieftină? Păi de ce? Ca să le crească profitul dar Deci toată creșterea este profitul care... Și nu s-a da, da, nu da, nu nu simțit de... Numai o secundă, nu s-a simțit în preț deloc Numai profiturile companiilor Așa și n-a simțit N-ar fi mai bine, bine în cazul ăsta Numai o secundă să purtăm un dialog Vă rog frumos da, Nu bă, ar bă. fi mai bine în cazul ăsta să le naționalizăm Și tot profitul este al poporului Nu, nu, eu am de ce? Da și să știți că am vorbit și cu nem și cu suedezi. Da, noi deci să le naționalizăm și gata, s-a terminat cu profitul, păi împărțin la popor. Nu. Cum era înainte, pe vreunul cu aici, fabricile erau ale poporului și nu se găsea nimic, nici de mâncare, nici de îmbrăcat, nici de nimic. Păi Sau ați uitat? Eu stați așa că m-ați întrebat care e... Care cauza? 52. Mulți înainte. Deci țineți minte la cum tăi. era. Da. De cum deci ideea asta... De, de o stângă de asta Stai, demagogică. Asta nu, nu, nu e stânga aici, asta nu e stânga. Că A, companiile nu... mută producția ca să-și crească profiturile, dar nu Ei, dau nimic e... în prețuri, iertați-mă, greșiți da, foarte nu, am... tare. Nu, nu, nu, nu, nu, n-ați înțeles. Deci, înțeles. Uh, companiile uh, din Statele Unite, din Germania Mare, da? Și au mutat producțiile din țările de origine, Așa. și populația care sub medie din da? țările de origine n-au simțit uh, creșterea, deci au crescut profiturile companiilor, dar uh, la uh, populația sub medie n-a ajuns. A asta credeți medie. dumneavoastră sau asta e sigur. explicația faptului că, e, pentru care a fost votat? E sigur, peste tot în Bine. Europa se Ok, asta. vă mulțumesc, este opinia noastră. Deci am avut, Vlad cu tot respectul pentru Daniel, am avut explicația, uite, de-aia l-au votat pe Trump. Acest tip care de fapt, Așa atenție, este. asta... Oameni care cred asta, da. Da, asta e bombardamentul informațional da. în momentul de față. Când v-am zis, cred. mare atenție cu rețelele sociale, că nu-s nevinovate, general... sunt niște instrumente înfiorătoare da. prin care astfel de informații care de fapt ele sunt scoase din context, într-un context istoric corect, v-am mai spus, globalizarea ne-a adus ce avem astăzi, adică un progres fantastic și pace, domnule pace, nu războaie, mă înțelegeți? În momentul în care vorbesc cu ăla din America, pe Facebook să zicem, băi măcar nu-mi imaginez că e extraterestru, cum credeam înainte de revoluție. Pe la noi, în continuare, lumea zice gata, domnule, hai că la șomajul e o chestie de la capitaliști. Noi o facem din pix aici, din inflație, o face domnul Dragnea. Dar faptul că am deschidere la informație și că nu mai zic, domnule, șomajul sau recesiunea, e o realitate a capitaliștilor firarei ai dracului, mă iertați de expresie, știu asta, pe mine mă ridică, din punct de vedere intelectual și pot să progresez. Mă gândesc. De-aia vă spun, e limit internetul și-a atins niște limite din care începe practic, el duce așa cum pun oamenii, băi, spre izolaționism de fapt. Da, băi. E foarte o, complicat. Și a democrației. Trebuie să vedem din nou cum e să trăim uh, izolați, ca după aceea să ne deschidem din nou. Ce să-i faci așa? E cu oamenii. Bună ziua, Andrei. Alo? Bună, Bună ziua, azi, domnul cum? Andrei. Mă auziți? Da, domnul Andrei. Uh, nu prea să sunt pe drumurile patriei. Aveți, vă auzim uh, bine. Pe Haideți, domnule, nu vă mai scuzați, ziceți. Gata. <laughs> Din punctul meu de vedere, Trump a rezonat foarte bine cu acele mase de oameni, exact cum spunea cu domnul Vlad Petreanu, pe care democrații nu numai că i-au subestimat, i-au cam ignorat, ci a rezonat foarte bine cu acele mase, le-a vorbit pe limba lor. Da. De asemenea, sunt de părere că cel mai periculos lucru la Trump acum este discursul sau public. Până la urmă, cred că mai sunt oameni întregi la cap în Congres, chiar dacă dețin majoritatea republicanii și acolo, să-i blocheze anumite acțiuni. Însă, totuși, discursul lui este unul foarte agresiv și foarte, uh, cum să spun eu, amenințător strădat. E posibil, e posibil să fi fost, în primul rând, un discurs de campanie. În prima lui exact. intervenție, deci, în intervenția de învingător în această noapte la ei și în această Dimineața dimineață, pe care noi am transmis-o în direct, a avut un discurs împăciuitor, A spus că exact. este momentul unific, reunirii, momentul vindecării rănilor. Da, și în general a fost un discurs mult mai ponderat și mai prezidențial decât ne-am fi așteptat. Care n-a fost crezut de toată națiunea exact, americană. Exact. Ok, dar de asta spun. La ok, să vedem ce urmează. UCLA au ieșit studenții în centru da. și au început să strige. Nu ești președintele nostru. Asta e în California. Da. În da. Los Angeles. Nu știu care dintre universități, bună întrebare, care dintre universități au fost acolo pentru că... Ca... UCLA, m-am uitat eu. Da, ok. Bucla. Cum scrie pe șepci. Ca Așa. Trump, fiind totuși un rechim de afaceri, cum se zice, să fi folosit mijloacele necesare pentru a câștiga. Adică a spus ce trebuia să spună și ce trebuia ca electoratului să audă. Ca, ca un agent să... de vânzări, Rechecite. ziceți, în noastră. Exact, exact. Campanie, Campanie foarte eficientă, din acest punct de în vânzări, vedere. Și până la urmă, nu? Trump și-a atins scopul. Da. Zis. Băi, a întors cinci state. A întors cinci state mari. Mă, a întors video-ul ăla cu cu să... da, să... fetele ce face el cu fetele că da. e celebru, mă înțelegi? Adică a Cred că și a asta. cunoscut domnul nostru care lucrează în vânzări știe că prima condiție este să-ți cunoști publicul. El hmm. și a cunoscut foarte bine publicul, a avut un discurs care a oripilat establishmentul, da? Dar pe care mulți l-au recunoscut. Păi, Aică, sus, uite, asta, trec... spune, asta spune ce credem cu toții, dar el are curaj. Păi, eu mă așteptam să oripileze bunicile, și bunicile l-au votat în multe cazuri. Nu, de ce? Uite, Arizona vorbea mai devreme, noi doi. Păi, bunicile, nu te spunea bunicile albe care își aduc aminte că exista respect pe vremea lor, și nu orice negru venea și făcea nu știu ce. Nu. Da? Prin grabbing by the. A, nu, a, asta, asta nu e respect. A, nu contează aia. Deci o zice pe aia dreaptă. Asta a fost. Deci o zice, uite, domnule, că spune ce gândim cu toții. Mulțumesc. Și nimeni altcineva n-a o 0372069599. Bună ziua, Gabi Gabi Gabi, vorbiți da, cu noi? Da, bună ziua, bună ziua Da, uh, da aș vrea să vin cu o altă Teorie, părere. Eu zic că treabă nu este alegerea poporului și ai vrea să susțin un pic ideea. Sunteți primul care zice Zici. asta. Ia, că e interesant. El are un partid în spate și a fost înțins în aceste alegeri. Reprezintă niște interese și niște grupuri. Gabi, stați! Pentru informarea corectă, nu are un întreg partid în spate de fapt, Marele Partid Republican, GOP, cum îi zic americanii, este foarte divizat. N-a fost în spatele lui. Au făcut declarații publice ei că nu-l votează pe Trump. Da. De fapt, a deturnat partidul. Mă înțelegeți? de acolo, din acel partid. Are niște susținere. Da, evident care susținere. Nu e chiar ca la noi să ai primarii să ducă oamenii la vot, dacă la asta vă referiți. La ei nu e chiar așa. Ok. Mă rog. Uh, un alt aspect, uh, într-o țară cu peste 200 de milioane de locuitori, categoric există lideri extraordinari, oameni care pot fi urmați, care au uh. idei minunate Nu vedem niciun astfel de exponent, nici Ilarin, nici tram. nu este unul dintre aceste persoane Gabi, uh, îmi cer scuze, trebuie parte... trebuie să, trebuie, spuneți, spuneți da spuneți repede că se de un infernal uh... Pe de altă parte... Pe de altă parte, în momentul de fapt, există un control foarte mare asupra societății, a, a populației, a consumatorilor, să zic așa, că ei asta vor... Control de la consumatori. cine? De la grupuri de interese diverse, că sunt în agricultură, medicină... O ocultă din departe. asta americană sau mondială, care controlează consumatorii prin... Prin, prin organizațiile raze. pe care le dețin... Acum, ideea e că alegerile astea sunt exact un răspuns la toată povestea asta. Răspunsul consumatorului departe... împotriva ocultei, ziceți? Nu, nu, nu, este invers, este răspunsul acestor uh, uh, centre de interese asupra consumatorilor ca să poată să obțină mai mult mai departe de la ei și să, să zic, dacă pot să pui să poate e prea mult. Dom eu aveam, aveam unele pe... pretenții de la o asta. De regulă îți bagă în fața un timp mai educat, așa, mai spălat. Mă înțelegeți? Nu prea văd. Nici, nici nu te rog să comentezi, Vlad. 037 David, bună ziua! <laughs> David, <laughs> <Frică>. <laughs> hey, hey, David. <laughs> Salut, David! <laughs> da! În sfârșit, vorbesc cu Moise Ungureanu. Nu chiar. Să știți că de data asta este Moise Guran. Nu e Ungureanu. Asta Ungureanu n-a venit. Scuze, scuze, scuze. Nu-i nimic. Vă iertăm. Și e Vlad Petreanu cel care v-a spus asta. E o încurcătură de limbi. Nu Pietreanu, cum i-am zis eu odată. Ia ziceți, David, de unde ne sunați? Din Brașov. Așa, ia ziceți, domnul David. Mai. Ce să vă zic? Sunteți foarte surprins de asta. Vreau să vă zic numai. Sunteți magia? Uh, sunteți nu sunt american. a, sunt sunteți americani. Sunt american. stabilit Am aici de 5 ani de zile. Da. A, ok. Hm. Da. So da. ați votat? Did you vote? Ah, o, leu, da, nu, nu, nu. pentru că. Nu, de obicei, eu sunt republican, dar eu sunt din cei pe care ați zis că am fost revoltat de domnul Trump și nu am vrut să votez nici cu el și uh -huh. nici nu puteam să votez cu Hillary uh -huh. și așa că nu m-am dus la ambasadă, nu am votat Dar, David, Dar... Puteți să ne explicați, David, puteți să ne explicați cum a câștigat la o distanță atât de mare și a surprins pe toată lumea Trump pentru că estimările erau că o să câștige Hillary. Vorbiți Presupun că ați rămas în legătură cu familia cu prietenii zic, noastre din vă stat. Vă Vă rog. Da, da Deci foarte clar și simplu Um, măi cei care sunt din media la noi în America da. 90% și asta nu e așa opinia mea chiar 90% sunt democrați Da, au fost mai degrabă și... de aceea cu această ocazie au fost anti-Trump mai degrabă decât că sunt democrați da, da, da, da, da și de obicei santaje, dacă uitați și în trecutul, spre exemplu când a iutit Bill Clinton a doua oară spunea că o să câștigă cu double digits, adică sumă din asa, de de 15 pe puncte, Așa. mă rog, ce o fi. Mai mult de 10%. Da. Au câștigat, a, tot a câștigat, dar a câștigat cu puțin. Înțelegeți? Adică, de obicei, sondaje arată... Deci, când, când vă uitați la politică în America, dacă sondaje zic că... Or, orice zic sondaje... Trebuie să dați și din dreapta câteva puncte mai multe, pentru că. A, îi așa favorizează e, pe da. democrați, sondajele asta, ziceți dumneavoastră. Da, De ce, cre... da, da. David, dacă toți sunteți aici și trăiți cu noi, cum vedeți da. dumneavoastră uh, modul în care această schimbare din America, noi suntem tentați să o considerăm istorică, nu știu dacă dumneavoastră, dar cum credeți că va influența Iată. România? Mai odată cu NATO, că amen, amenințează că Uh, noi și așa este Deci o mare parte din bugetul noastră Este pe uh, militar Și am și eu mulți prieteni Care s a rănit boi uh, mm -hmm. Și asta mă bucur că eu Nu am făcut, eram aproape să fac Mă rog Um, da, cu NATO ar fi ceva mai de grabă pentru România, dar însă, însă, haba nu am ce o să facă Trump, pentru că... Dar curiozitatea mea este următoarea. Deci există un agreement patit. bipartizan, din, din punct, adică uh, cheltuielile militare sunt sprijinite bipartizan din totdeauna în Statele Unite. Nu există o dispută între Partidul Democrat și Republican privind tăierea cheltuielilor militare din Cuteștiul. Da, nu, nu, nu, da. Cât ba da, poate da, să influențeze Republican? Trump? De, Cât poate să influențeze Trump asta? Măi, are Nu, dar ce mai de grabă este republicanii ce avem? Acum avem amândoi avem și House-ul și Senate-ul da. Casa reprezentanților și, și Senatul stalei republicanilor da, Bineînțeles, bine băieții ăștia, na, vor să cătrezi banii pe rocheți, nu vor să dau banii zici, <laughs> Pero, la, la, la, noi, la, la, la noi la tot ce înseamnă facultății, universității a ta, sunt liberali și no, și da. Și Bine, David, poți să vă mai întreb ceva? Da, acolo, ziceți că sunteți Da, David, ziceți că sunteți de 5 ani în România. Spuneți-mi, da. nu vă întreb ce faceți în România și cum ați găsit țara. Chiar sunt curios. Dar Doamn, n-ați venit doamne. cu o rachetă, nu? <laughs> spre da, de veseluc. Da, hey. Da, la, la, da, da, da, da, ca acolo, na, știți cum este cu, Românii să pricep la treaba din asta, mai, mai bune ca americanii de rând da. mai, uh, Deci eu am venit aici un ong mulți care mă aud acum, mă cunoaște Da, uh, da, da eu am un ong ajut oameni să-mi fie copii Să Aha. nu mai fie copiii plasați în instituție, Bunțeleg. ci să fie cu oamenii Și cum vi se uh, pare și... România și da. cum vi se par românii? De curiozitate întreb, dacă tot un american e, rătăcit e, la e, curtea e, lui Mitică Fapt, iubesc, iubesc România, iubesc, iubesc, iubesc români. Am stat 4 ani de zile în București, acum sunt în Brașov. Sincer, aglomerație și, mă rog, mai mult e mai bună aici în Brașov. <laughs> Așa zicem românii... și noi, bucureștenii. Da, da, da. Dar românii, ce vreau să zic? Totdeauna și în istorie dumneavoastră pe care am citit. Problema a fost că nu ați stat uniți, înțelegeți? Adică ați stat fiecare de concropiu, fiecare mai pentru numai nu el și numai pentru numai în familie da. lui. David, da. mulțumim foarte mult, mai sunați-ne. Da. Suntem Sunte simpatic. Suntem uniți de 150 da. de ani, ne mai străduim. Nu, vrea, vrea să spună că fiecare e pentru el. Da, da, da în da. sensul ăsta. Suntem prea individualiști până la urmă. Are legătură. Bună ziua, Andreea! Bună ziua, bună ziua, domnilor. Vă București, da. Vă rog. În primul, și în primul rând cred că este o problemă Tocmai am prins discuția Spre final și s-a pronunțat un cuvânt La care eu rezonez foarte mult Și anume uh, Solidaritate Am crezut că uh... rachete <laughs> nu, nu, nu, nu e Așa. cazul să uh, Aș vrea Un pic să, uh, să vă povestesc Despre cum simțim noi în business Pornind de la Brexit uh, Și acum și Neliniștea din America Uh, oamenii se vor orienta companiile întotdeauna își vor, se vor reloca deja foarte multe companii chineze cumpără pământ african investesc în Africa, adică dacă nu o să fie China sigur va fi o reprezentantă a Chinei din, să-i zicem Mali, Nigeria, undeva în, uh, deci din punctul ăsta de vedere cred că Jocurile încă nu s-au făcut până la capăt. Aceste schimbări de care vorbiți dumneavoastră, Andrei, într-adevăr, și de care vorbim noi, de fapt, în această emisiune, nu se fac așa de azi, pe mâine, că ieși exact, ieșit Trump exact. noapte. Vor fi niște ani de zile în care uh -huh. vom simți treptat, poate, la fel cum și despre dezangajarea de care vorbeam mai devreme cu Vlad, a Americii, chiar în Orientul Mijlociu sau în Europa de Est. Gândiți-vă că a durat 8 ani, două da, mandate exact. Obama. De, fapt. de asemenea, domnul Trump, uită, am, am citit asta, nu mai țin minte, cred că un, un, chiar un președinte sau un premier, nu mai țin minte, că tot așa venind, apropo, în, în cazul discuției despre tehnocrați, faptul că, spre deosebire de, de fișa de post a unui CEO, unui director general de corporație, un președinte nu poate să își concedieze poporul. Uh -huh. Și, prin urmare, cred că discursul deja am văzut de la uh, uh, prima înfățișare, începe să fie ponderat, începe să nu poată să bifeze tot ce și-a dorit el uh, în momentul în care am îmbrăcat acel costum de uh, super uh, Donald Duck Trump. Uh, nu cred că jocurile Duck sunt făcute, Donald, cred că... cum ar fi traducere <laughs> ceva, a unui slogan ceva? românesc. Da, da, da. Nu, cred, nu cred că jocurile sunt făcute. Într-adevăr, și pe mine mă, îngri mă îngrijorează foarte mult securitatea Aici este a problema a României. Dar, în continuare, cred că suntem mult prea aproape și geografic vorbind, mult prea înghesuiți între prea multe interese. De asta speranța mea este într-o mai bună solidaritate. Ok, cred foarte că... interesant da, ceea ce da. spuneți. Da. Adică, cred că este de datoria tuturor oamenilor, în special elitelor, de orice fel. Dacă oh, oh, oh, cineva oh, oh, se, consideră, oh. se consideră superior față de concetățeanului, din orice punct de vedere, să întindă o mână și să suporte un dialog care poate îl înnebunește, pentru că noi evităm pe strață. Doamne, cu tot respectul Sunteți cumva... <coughs> deci, eu, eu traduc așa ce uh, ne-a spus ascultătoarea noastră. Va trebui să... Eu așa m-am gândit azi dimineață, când am luat-o spre radio, numai la asta Doamne, cum să facem să avem mm. și noi un lider care să știe să treacă această țară, prin acest uh -huh. infern care pare să se profileze pe plan internațional, o furtună pe plan da. internațional. Da. Eu cred că... Uh, o concluzie, că închidem. Da, concluzia mea este următoarea. Eu cred că acum, și mă refer la România, uh -huh. este mai acută ca oricând alegerea pe care trebuie să o facă elitele politice între responsabilitate și populism. Și la noi în țară. La noi în țară. Și n-am nici o îndoială că vor alege populism. Băi, eu zic că E momentul nostru, nu al elitelor, al nostru, al celor care votăm. Frățioare, va trebui să alegem pe cineva care va ști să ducă, să păstreze România sigură, în primul rând. Mă înțelegi? Sigură? Nu mai zic altceva. Mai vorbim și mâine. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.